Завезеш на цвинтар? питає тітка Юстина. Безпромінно тулить гостинець до грудей. Тільки ж дивись не до ями, бо святий Богу все бачить. Він не простить. Ага. На цвинтар, обіцяє Карпогнило Квас, бо пообіцята і важко, та ще й запечену рибу. Я дурна, дурна але ти не думаєте, що зовсім без олії в голові. Тішучи собою тітка Юстина, хочу з тобою наперед умовитись. А з грабарем Никоном я вже потолкувала. Він мені обіцяв могилку викопати. Я в нього могилку велику не прошу, вона ще мені велика. Я сама собі маленька, а ще усохла. Багато місця не залежу, правда? Правда. То кажіть, що хочете, бо в мене робота. Нагадує, карпогнило квас. Готова й поспішати, бо тітка більше риби не дасть. А тільки ж я хочу поміж своїх. Коли батька та коло матері. Коли діда та коло баби. Коли сестри своєї килини. Та коло брата Ілька. Чи ж не однаково? Ба, не однаково, ласкаво заперечує тітка Юстина. І грабареві сказала, де саме копати. Були разом на світі цьому, то й на світі тому хочеться бути разом. З рід нею, бо від неї скрізь легше. Бо в отій як є колгоспі, а я до колгоспу не хочу. Я ж одноосідниця, знаєш? Знаю, що одноосідниця. То чого мені в той казал? Не хочу? Ох, є одноосідниця тиї, сино. А вже ж вже, вже ж не хочу я в яму, хочу до своїх, поміж своїх. Тільки ж ти, Карпе, не обмани мене. Я тобі рибу дала. Я з тобою договорилася, бо гріх тобі буде за мене. А, -а, -а де той гріх? І суд Божий, нагадує Юстина, нема людського суду, то Божий буде. Ждіть, ждіть. Ждатиму, обіцяє тітка Юстина, як на цьому світі не дочекаюсь, бо вже ледве клигаю то на тому світі дочекайся. Бо на тому світі що? Лежиш собі і ждеш. Ні роботи ніякої, ні колгоспу. Що тобі день, що тобі ніч? Ну, в мене робота. на квас іде до грабарки, той тітчин вузлик пули поблизу мертвої руки, що вгору задерлася Зі скарлючими пальцями смукає завіжки. Гнядий кінь стрипає гривою хвостом, відганяючи мух та дедзів і дів. І... Василь гнойовий випростується над колодою, на якій рубає дрова, і тримаючи в руці сокиру, дивиться на жінку, що йде відворіти. Голову у жінки пов'язано білою густкою, а тому її смагляве лице, як великий чорний вугляк. А на цьому вугляку котять очі гострими присками. Добрий вечір! Вітається жінка, дивлячись під лоба, пильно-пильно. Василь гноєвий різко відкидає сокиру на траву і зле питає, хто така? Весір добрий, ще розлітається жінка. Не впізнаєш? І багато всяких тут ходить через село. Та я ж Горпина. Яка Горпина? Горпину забув. Забари я. Твоєї Ольки, рідна сестра. Горпина роззявляє рота. Моей Ольки сестра так взмарнила, что не пизнав.